my name is montague william the third and what i will tell you may well sound absurd but the less who believe it the better for me for you see i'm in banking and a big industry for many a year we have controlled your lives while you all just struggle and suffer in strife We created the things that you don't really need. Sports cars, fashion, plasma TVs. We control the money that controls your lives. Whilst you worship false idols and wouldn't think twice about selling your souls for a place in the sun. These things that won't matter when your time is done. But as long as they're there to control the masses, I just sit back and consider my assets. For I have the weapon of global TV, which gives us connection and invites empathy. Real power resides in the hands of the few. the Daily Terrors to make you all colour The panics, the crashes, the wars, and the illness. Daily terrors to make you all cower. Keep you from finding your spiritual wholeness. There are very few things that we don't now control. To have lawyers and police force was always a goal. Doing our bidding while you march on the street, but they never realize that they're only just. Sh Get ready for wars in the name of the free. Vaccinations for illness that will never be the assault on your children's impressionable minds and a microchipped world you will put up notes information suppression will keep you in tone depopulation of peasants was always our goal eugenics was not what we hoped it would be oh yeah it was us that funded Nazis You. So just go on watching your plasma TV, and the world will be run by the ones you can't.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 det här avsnittet så tänkte jag göra lite reklam för kommande föredrag som vi har för vi ägnar sig inte bara åt radio utan vi, vi har även föredrag så att då är det ett reprisföredrag med Eva Johansson och Therese Eriksson som vi hade i maj. Och... Texten lyder som så här. De bästa tjänarna en härskare kan ha är de som tror att de är fria. Vi har alla introducerats in i ett system under förevärningen att systemet är till för att tjäna oss när det i själva verket är precis tvärtom. För systemet är vi som individer endast ett nummer, en utbytbar resurs som handlar, handlas till högstbjudande som vilken handelsvara som helst på de internationella börserna. Eva och Theresa har under det senaste året sammanfattat sin forskning kring hur systemet vill lever Elever i är uppbyggt och kommer att under detta heldagsseminarium att göra åhörarna uppmärksamma på de osynliga fängelse vi lever i. Det är det först när man inser att man är en fånge som man kan sträva efter att bli fri igen. Och eh, på grund av att vi eh, tidigare har blivit av med lokaler i ett sent skede så har vi valt att eh, bestämma en mötesplats, så att Då ses vi söndagen den 3 december klockan 12 vid Ove gatukök. Göteborgsvägen 36 så får ni guidning till vart det ska vara och kostnaden för föredaget är 150 kronor och det kommer gå att köpa lunchmat på plats så att uh, hoppas att uh, vi ser några av lyssnarna där det vore ändå kul att uh, att höra lite respons på våran radio också för det har vi inte fått så mycket av men uh, ja med detta sagt så drar vi igång uh, dagens avsnitt och då tänkte jag att vi börjar med att äh, säga några ord om äh, vårt tidigare avsnitt där äh, vi pratade om äh, Assange och hans grotta i äh, Stockholm och det har kommit nya uppgifter till vår kännedom att äh, att den här grotta faktiskt existerar och äh, du tog fram lite information där Simon äh, om det äh... Ja jag visst, det var ju liksom vi snackade om det förr Uh, det var det var så att uh, det, det, det, det, vad jag hade hittat uh, genom åren det var att liksom det var assange som hade den grottan i Sverige och det var det som de skrev på um, amerikanska och engelska websites och säger nej det visade sig att den glotten finns ja, att funnits länge ja, och var en slags uh, vad heter det uh, hjälp mig nu en sån uh, det var väl ett, liksom, jag läste lite om kan, det var väl ett kul arkitektprojekt. Ja. Man kan beskriva det som att den här, det här bolaget Banhoff de, de hade lite i kassan så de ville göra något roligt med och sen så hade de hyrt in sig i det här skyddsrummet. Då, den här, ja, ett det. skyddsrum, det var det jag det, det letade efter. Ja. Det, var, det, var, det var ett skyddsrum då kanske många år sedan under kriget. Han är Karlung. Karlung Jan Carlung han, han berättade ju då Att det var ett skyddsrum förut Men nu, nu skulle det vara Nu uh, han, han, blev han blev intervjuad På en video där han säger att detta är Centret av svenska uh, Försvaret uh, Försvaret ja. liksom Så att det är liksom en um, Det ska vara en server Bara en stor server i detta skyddsrumet som, som nu är blivit en, en modern James Bond grotta. James Bond typ grotta men en server en jätte det skulle vara den mest han säger att det är den liksom mest kända servern i världen. Ja. Och, men på andra sidan säger han också att det är liksom en, en militär bunden plats. Att man kan ju då förstå varför den här, den här sagan om att Assange uh, skulle ha haft ha, ha sin huvudkvarter i Stockholm uh, blev skapad för att det, det är ju då om. Uh, det är militära kretsar då som, som håller på här och skojar med oss. Mm. sant? Mm. Uh, Assange är en militär pajas. Uh, som, som vem skulle liksom då vara med om att att att, spexa, att, att förmedla idén att det var hans egen huvudkvarter headquarters för att det, är det, man, det är det man kunde läsa vem vikerna amerikanerna som helst skulle då liksom tro att det var hans huvudkvarter hans eget Assange huvudkvarter mm. Mm. som det inte alls var. Uh, det, det är då en svensk uh, firma uh, Barnhof Och uh, Men han här Carlung då som, som, som berättar om historien Av den här platsen Han nämner inte Wikileaks en gång När han blev intervjuad Så det, är då, det är, Man kan läsa på Wikipedia En liten Några rader Att uh, ja Wikileaks hade då en en slags account här med dem det är allt han hade han hade liksom brukade den servern för att förmedla hans fantastiska hemligheter som han hade gått och hittat i pentagon men tanke på USAs över att få tag i terrorister och stämpla folk som terrorister så de stämplar väl Assange som terrorist och då har ju uppenbarligen Jon Karlung hjälpt en terrorist att utföra sina handlingar så att då borde ju han vara en eftersökt man också då kan man ju tycka. Ja, just ja, det. Ja, just det. <laughs> ja, just man har låtit uh, Julian Assange bygga sitt högkvarter i hans Karlö då. Ja, men det är inga, yeah. <laughs> inga problem med alls ju. <laughs> så och sen så såg vi de här bilderna från Daily Mail och så jämförde vi dem med bilder från den här videofilmen där Jon Carling presenterar grottan och, och då finns de här attraljerna i grottan. Men i Daily Mail så är de uppenbart datorgenererade. Så att det är ju frågan varför varför ja. presenterar man datorgenererade bilder i en sån stor tidning? Och skriver inte att de är datorgenererade ja. utan folk ska då tro att, att de är riktiga då. Så. Ja, det är, det, är, det är lite konstiga saker som de gör ibland. Det är, det är svårt att förstå. Men... Ja ja ja så har, så har de då kanske de här <laughs> uh, un, un, u med, uh, motorerna där. Men uh, det finns ju bilder av dem som är helt digitaliska. Så man, man kan ju bara undra varför det är sådana mm. saker. Men nu har jag hittat den här lilla... Uh, det är det nu har jag snackat bara om Jan Karlung som är chef då för den här um, Bahnhof. Och på Wikipedia så kan vi läsa att han... Han, han avslöjade då Sepo Hur, hur, hur uttalar man se ja. på ja, Så som du talade. se ja, Ska man säga det är svenska, säger jag. Ja, kan man säga. Ja. Okej. Okay. Då står det här. 213 smygbandning av Sepo. I december 2013 släppte dagens eko en ljudinspelning som Barn Hofs Jan Carlum gjort i smyg under ett möte med CEPO. Där framgick att CEPO försökte få alla operatörer att ge svenska myndigheter automatisk tillgång till kundernas telefon och mejluppgifter. Dessutom skulle avtalet mellan en och operatören bli topphemligt. Så att de övervakade abonnenterna aldrig skulle få veta om systemet. Vanhoff skrev aldrig på avtalet och efter bevakningen i media blev CEPOs högsta chef Anders Thornberg, Thornberg kallad till justitieutskottet för att förklara sig. Så då, då säger de här på Wikipedia att John Carlung liksom var han var liksom en, ja, en, en hjälte. Han, han, han inspelade de här CEPO... Uh, begäran att, att få data från, från människor som som brukade den här som var liksom ja liksom de skulle då det skulle varit ett hemligt, en hemlig avtal mellan SEPO och Barnhof men men den blev då liksom avslöjad av Karl. Mm. Men Carlung som är då chef för Bahnhof den här James Bombgraten, han, han, han, han säger då liksom att den här platsen är, har med svenska försvaret liksom att göra så hur går det till liksom, SEPA och Svenska Försvaret är väl ganska nära varandra i alla fall mm. så. Ja, det går ju inte ihop i någon enda men jag menar det som tanken där är ju det att han ska köpa sig förtroende som någon slags systemkritiker då ja. med den här historien att han ja. har använt SEPA ja. jag har kort sagt, det, han ska, just, han ska liksom visa sig, han ska se ut som en, en bra kille Mm. Som, som, som tar liksom, som är på sidan våran sida va? Vi, mm. vi, våra, våra telefon och mejluppgifter ska inte ges ut till se på, nej nej nej det ser vi till att vi, det, det ska stoppas så ja vem vet vad som liksom, vad som händer där i den grottan vad, vad den grottan faktiskt föreställer mm. Så det är bara för att säga menar, eftersom vi sa vi häromdagen, när vi snackade sist, så undrar vi till och med om den gråtan existerar. Men okej, okay, den existerar. Men, men nu, nu förstår vi kanske bättre varför Assange har blivit inblandad. Mm. Som va? har blivit då att de har liksom gjort en saga runt grotten. Mm. Att Assange skulle verka som han var liksom, det var hans egen huvudkvarter. Hans eget huvudkvarter. Men mm. något om det. Jag menar, var är Sange nu? Var är han någonstans? Ja, han är väl på ambassaden i England. Ecuadors ambassaden då. Ja, det är fortfarande. Ja, det jag Okej, okay. jag har inte hört från honom på länge. Han skulle förhöras av en svensk advokat. Men de vill inte göra det. det har ju varit såna, de har skrivit så mycket trams som det här i svensk mm. press. Och, och nu, jag tror att mm. ja, det var något halvår sedan som det var något om Assange. Jag undrar om det här brottet hade preskiberats nu på något sätt. Då, så att nu skulle de mm. kunna lämna den här ambassaden i det mm. Och det då, för men ja, han har fortfarande inte gjort det då. Men det hade ju också, äh, så också. Liksom, i, i Sverige så är det ju väldigt mycket, det liksom våldtas ju kvinnor på löpande band, liksom, och så uh, ses mellan fingrarna ganska mycket där, men just här så är det liksom väldigt stort, och bara för att det är en stor person och man är noga med att utreda och sånt där, men liksom det är ja, det mm det är liksom ett stort systemfel eller liksom man sätter ju fokus på helt fel saker det är, ja. det det är väl också en sån här, kanske en sån här psykologisk grej för att skapa, skapa just den reaktion mm. som du du framför här nu Martin för jag, jag menar jag tror inte att jag på den där de här historierna kring Massage. Men däremot så tror jag på att skri tidningarna skriver om det för att de ska ha någonting att skriva om och de är ju väldigt duktiga på att tillverka sina egna jo, nyheter då. No. Mm. Det kan ju vara en helt genom självgående maskiner. Mm, nu är det en så här, vad heter det? MeToo-kampanj där liksom ja, minsta lilla tapsning kan liksom jämföras med en <laughs> våldtäkt och sånt där. Så att då liksom sätter man ju allting i samma fack. Liksom, så att det gro grova ja. gruppvåldtäkter kan liksom vara samma sak som att det liksom ja. Gör någon liten, liten dum flirt med en kvinna liksom. Att hon känner hon sig kränkt Och så är det liksom, bara hon upplever sig Liksom anpassade så, så är det liksom, är hon det Så att det blir liksom Rättsstaten blir liksom Ja men det är, så, det, är så, ja. det är så lurt Av dem att göra, att göra sådana här Det är liksom då lite delikat att, och, och, och ifrågasätta Sådana saker Då man kanske Ja, men Om du ifrågasätter det då kanske du är liksom uh, du själv då är våldtäktare mm. kanske <laughs> så, uh, det är så det är så mm. clever att, att, att, att dra fram sådana historier med uh, kände människor som uh, okej okay, det, det kan också vara sant I, i många tillfällen är det sant men detta som du de håller på med Låt oss gå tillbaka till Assange. Jag menar, kan ni verkligen se honom som en valdäktare? Liksom Bara killen själv ser inte ut som en, en typ Nej. som... Ja, ja det, var <laughs> Jag vet det är svårt, svårt att snacka om. Vem som, helst. Oj, oj, oj. som sagt, eh, svensk press har ju gått i överväxel kring det här med MeToo och skrivit ja. väldigt uh -huh. duktiga... Eh, Idioter eller vad man ska kalla det. De skriver jättemycket om det. Och, då, då, och nu liksom, det är ju massa såna här historier som framkommer om eh, svenska mediamänniskor, förstår du. Det, det är liksom det är programledare och journalister som har eh, förgripit sig på unga praktikanter eller ofredat dem på alla möjliga sätt. Liksom. Det finns så mycket som helst om detta nu. Alltså, ja. Ja. I Sverige ja. Alltså. Ja. Det behöver inte ha hänt igår utan det kan vara liksom något som då har hänt för tio år sedan Så har han liksom hållit på den här hemligheten I tio år och så just nu I ja, kampanjen så är det, så är det, det är Plötsligt så går man där fram <laughs> ja, det, är ja, det är väldigt intressant hur detta funkar Psykologiskt också För att, för att Kvinnor tar ju in detta liksom. Och det är ju inte konstigt alltså Det är väl inte konstigt med det De, de läser alla de här historierna liksom och, och, och, och ser ju liksom, blir ju upprörda då naturligtvis och det är ju precis det som är det psykologiska syftet också då. Mm, ja, ja, det det. Och jag har ju varit lite tuff mot en, en, en inre vän till mig och, och, och faktiskt sagt det att det här får liksom nu får du, för att jag, jag, jag är ju väldigt tveksam till att det ligger någonting i de här historierna och även om det gör det så blir det ju liksom, alltså den här, för mig, den här typen av feminism och det här sättet att, att äh, vara hatisk och nedlåtande mot en grupp, det vill säga män då, mm. så är det ju det, det här är ju äh, rasism per definition liksom, man tar en grupp och så, så, så sätter man en etikett på dem, så här är män liksom, de är så att jag, jag blev riktigt förbannad för att det, det här och det är liksom, man vädjar ju till den här typen av pöbelmentalitet också i detta va det, det är ett jäkligt jobbigt psykologiskt spel om man håller på med här också men det ligger ju helt i det, det här klassiska sönderhärska på olika grupper att bråka med varandra nej liksom, mm. och... ja, men sen så är det liksom bara, det är en sån här divide and conquer sak mellan den, med den, uh, körnen nu ja. Ja, man och kvinna om man nu plötsligt om man vågar säga att ja, men ni kvinnor, ni går ju och, och, i säng med er, era chefer för att, för att få bättre lön. Åh, oh, det får du inte säga. Det är politically incorrect. Eller va? Så, ja, men, det är väl nästa kampanj. Ah. Ah. Är det är det en, en kampanj för att för att vi ska, de har det här, alltså de här ja. som vill regera oss. Att ja. de vill alltid att vi ska greja med varandra. Ja. Om, vi, om vi är svarta eller vita Eller om vi är män eller kvinnor Vi ska alltid vara liksom osams mm. ja, Det är ett väldigt tydligt mönster man ser Och, och det finns ju ett, ett engelskt uttryck För det. jag hittar inget bra på svenska Men man kallar det ibland för Concern trolling mm. Man hittar en liksom massa eh, Känslomässigt eh, Jobbiga ämnen och så, och så skapar man Historier kring detta då, va? Och, ja. och eh, syftet är ju då Att vi inte ska hitta några egna Problem. Vi ska inte komma på någonting själva och prata om utan nej, nej, nej. Vi ska hålla initiativet och uh, styra vilka bekymmer vi ska ha. Då tänker vi inte själva och försöker hitta problem mm. själva då, utan då får vi dem serverade till oss. Så mm. att det är ju det är väldigt uh, smart psykologiskt. Uh, ja visst. ja visst ja Jag tänkte på det, jag läste en, en, en intressant artikel här också som är inne på det här spåret eller liksom som, som äh, angränsat till det här. Jag tycker det var en sån, sån bra äh, rubrik och då, det är alltså så här att social media är en denial of service attack på din hjärna. Och eh, ja, om man, inte, man vet kanske inte om man inte har sysslat med IT vad en denial of service attack är. Men det är ju ett sätt att, att få ut en webbsajt då. Va? Att man har massa datorer som man styr som, som skickar massa trafik till den här webbsajten. Och då blir den helt eh, nedlastad med uh -huh. att, att försöka svara på eh, alla de här förfrågningarna. Och då kan ju inte någon då kan inte någon komma åt sajten längre då va? Uh -huh. Aha. tycker det var så beskrivet det här för det är ju det och, och det och den här riktar ju in sig på social media då. Ja. Men det är ju för att det är en, en artikel skriven i media. Men man kan ju, man kan ju bara utvidga detta till att konstatera att media är en denial of service attack på din hjärna. Man ska, ja. ska hela tiden mata dig med mm. bekymmer och problem och, och, mm. och otäckheter som de hittar mm. på för att förhindra dig. Mm. tänka själv Din ja. hjärna ska, ska ja. Denial of services. Ja Jättebra som du säger Ja precis Det som Platans grotta Vi ja. är ju fångarna i grottan Som tror att skådespelet på väggen Är vår verklighet så. Ja, mm, så mm. länge vår verksamhet är riktad dit och, det är ju väldigt, då, och då sprattlar de ju och, och hittar på väldigt mycket saker där på väggen så att vi inte ska börja titta på något ja, annat precis. håll. Liksom. Ja. Men några fångar har mm. ju börjat bryta sig fria nu så gäller det bara att uh, frita resten rätten. <laughs> ja. <laughs> det går långsamt. Vi mm. tittar på någon slags övergång här nu, sprattlande personer. Sen har vi en person som inte sprattlar så mycket. Han sitter i en stol. Nej, vi, vi ska ju ta ja. vårt äh, besök i Mönlöke först. <skratt> Jaha, det får ja. vi göra. Okej, okay. ja just det. <skratt> du ja. det. Jo, Patrik och jag var på ett litet besök på, äh, i Mönlöke kulturhus. Där det var en herre som hette Ulf Berggren som hade föredrag om 60 år av ringhistoria- och då begyn begynnelsen var ju äh, när Sputniks skickades upp av uh, Sovjetunionen. Ja! Oh. Oh. Så att uh, där mm. fick vi... Ett... Det, det började ju... Allting började ja. med Sputnik. Allting började med Sputnik. Mm. Rymdfärdena började med Sputnik, mm. ja. Så att... det, var det... det startade ja, det med. Ja. Uh, och sen så var det väl hur där med mållandningar och, och sånt. Och då tänkte jag... Um... Det här med hastigheter då för att då skulle ju flykthastigheten för att frigöra sig från jordens äh, gravitationsfält var, jag tror det var 40 000 km timmen. sa han då för att du var det astronauterna mm. färdades iväg med från jorden för att ta sig till månen. Äh, men sen så har jag läst... Mm. Äh, att Michael Collins, hans svävade sin landare kring månen i 6000 km timmen. Så att det blir ju en, en hastig differens oh. där på 34 000 km timmen. Som är lite svårt att förklara då om hur man bromsar upp den. Eller, eller om, då, om, om jag då har... Hur bromsar man? Hur bromsar ja, man i rynden? Det om jag läser fel då att man åker i 40 000 km timmen runt månen. Men i så fall så... Så borde, månen är ju en mindre eh, himlakroppen än vad jorden är. Så att i så fall borde ju flyktastigheten mm. för månen vara betydligt mindre. Så att det borde ju vara omöjligt att hålla sig omloppsbana kring månen i 40 000 km/h. Så att det, det, man har ju ett lite dilemma här. Och, så att. Eh, ja, ja. du ställer ju den här frågan. och... Eh, han blev lite tagen och hade inget svar men han samlade faktiskt in våra mejladresser för att han ville ha en eh, konversation och eh, gräva, gräva lite mer i det här och skulle återkomma. Men eh, varken Jaha. jag och Patrik har fått något, något mejl. Han är inte, han är inte Nej. återkommit. Nej. Nej så att om du någon gång lyssnar på detta du som höll det här eh, väldigt bra föredraget Jaha. tycker jag... Eh, så, så får du gärna återkomma. Vi är väldigt intresserade av det, sa jag, och Martin. <laughs> uh, och jag tycker den här uh, Den frågan där, den är, den, är väldigt, den är väldigt bra den frågan. För att jag har ju insett och läst på lite om strömningsmekanik och sådana här saker och, och, och tämligen eh, slutgiltigt förstått att raketer har ju egentligen ingen möjlighet att fungera i vakuum. Men även om man, man kan lämna den diskussionen därhän och konstatera det att, att det här med 40 000 kilometer eh, i det här cis-lunar space som de gärna gillar att kalla det va, när, man, när man åker från jorden till månen då där har man hållit 40 000 km i timmen. Det är liksom officiella siffror. Mm. Och det spelar ingen roll vad man har för hastighet på tappen på vägen. Men man ska alltså gå från 40 000 km i timmen ner till 0 km i timmen. För det behöver man ha för att kunna stå och promenera omkring på månens yta. För att landa? Ja, precis. För att kunna landa, ja. ja. Och sen så ska man eh, komma upp i den här hastigheten igen. Ja, så måste man då. Då, då då den här lilla eh, Lem som den hette mm. den the Lander skulle mm. då ha haft raketer som, som startade igen och åkte upp till Hennel eh, Collins som åkte runt runt eh, månen och det skulle då vara hur lätt som helst skulle ha varit hur lätt som helst men det är klart det är lite mindre gravitation på månen då så kanske man behöver mindre raketer men om ni tänker på raketen som eh, Saturn-raketen som de som, som menar startade från jorden. Den var ju 110 meter hög. Ja, det var som en rejäl budskap. Ja. <laughs> men, men från månen, där kunde de starta hur som helst med den lilla lilla boxen de mm. hade där. Med, med, två, med två astronauter. <laughs> ja. Ja, och det finns ju då bilder av, av när de startade från morgonen. Hur, hur de bilderna blev tagna. Det förklarar de att de hade en kamera som var fixad där på den där rovern. Den, bilen som de hade tagit till morgonen. Den satt fast på den bilen. Och den, den var liksom då kontrollerad från Florida. Cape Canaveral. För att liksom följa med. Man ser då bilden som... Det är precis som en, en, en, en, en, en människa som, som står på månen och filmar den här avgången från månen Och följer med uppåt. Mm. <laughs> den där, när och åker upp tillbaka till Collins som väntar på dem. Eh, alltså som åker runt det var ju då. Historien är ju så att det var tre astronauter. Två åkte ner till månen i den här lilla boxen. Och, och en fortsatte åka runt månen Och väntade på dem Medan de gick runt Stackars kille Han fick inte komma in på månen Jag tycker synd om Collins uh, Ja men så att Collins då och runt och runt månen Medan de tittade på månen Och så sen så, så gick de upp i boxen igen Och så åkte de upp och så, och så gjorde de docking va? Som det heter på engelska mm. de, de, de samlades igen och så åkte den tillbaka till jorden. Och jag vet inte det, idag. Jag kan inte förstå varför det, det kan vara så många människor som fortfarande jag tror på den här sagan. Ja. Nej, ska man uttrycka sig försiktigt, så kan man säga att jag, jag får den här. Jag får det väldigt svårt att få ihop den här energiekvationen. För att då, då har du alltså då när du, när du startar från jorden så har du en, en en 100 meter lång jätteraket som du behöver för att komma upp i de här hastigheterna då. Eh, men sen så ska du sen ska du göra precis samma sak med månen för du har noll kilometer där när du promenerar omkring kring på månens yta. Så att man ska göra alltså sig uppnå den här hastigheten då. Ja visst, man kan ju säga ja men månen har lite lägre gravitation och sådär. Men alltså vi kanske behöver någon i alla fall 50 meter raketen. Eller någonting. Alltså, det, det, blir, det, ja, det är ju helt absurt. Det går ju mm. inte och du har det. Mm nanepin för för att du måste ju göra allting åt andra ja. hållet liksom. mm. Ja. Nej, det är inte. Nej, och, och du måste inte bara göra allting åt andra hållet, du måste ju dessutom bromsa in från de här 40 000 km/h då har du ju liksom ingen atmosfär heller då som man kan, som man kan bromsa så fantastiskt i då som man, som man kan som de hävdar att man, man gör sig av med all hastigheten på ett magiskt sätt i atmosfären mm. då när man, när man ska landa. Har den där varma i och... Men mm. Detta med molnlandingen är ju... Vi har ju snackat om det förut. Men det är viktigt att upprepa. Ja, för, för att det är ju liksom en slags delningspunkt med, som du kan fortgöra. Om du vill om du, om du lyssnar på en, vem som är, vilken som helst vetenskapsman som, som, är, som tror på molnlandingen så kan du ju bara säga detta är inte en vetenskapsman. Mm. Det är en pajas. Mm. Så... Så jag menar det är det, så, det är det som gör det så lätt ibland att förstå vem vilka människor kan vi ha förtroende eh, om Och sakta sakta, kan vi komma, sakta sakta kan vi komma till vad vi kanske ville snacka om ikväll eh, Som då ska vara den största vetenskapsmannen i hela mm. världen som, som vi nu hör om så ofta Och det är Stephen ja. Hawking jag tror att alla vet om Stephen Hawking. De flesta har ju hört om honom. Mm, inte ja, det är Ska sitta i en rullstol då. Och, och prata genom en elektronisk maskin. Ja, alltså, han, han kan en, inte röra munnen en gång. Han kan inte en, göra någonting. är en, en, en rullstolsbunden 70-åring med ALS. Då, som ju är en, en allvarlig neurologisk sjukdom. Som de flesta går väl bort. Ja, de, man blir inte så många år Efter man har fått den diagnosen Helt enkelt då Men han Nej. har fått den diagnosen ja. I, i Ja, ja han är en, en speciellt Han har haft jättetur Han har klarat att överleva så länge ja. Trots att ALS-människor då Lever ja. inte så länge Men han ska vara då en exception Först och främst Men sen skulle då ha, han vara liksom våran, dag, våran dagars Einstein den absolut största hjärnan i världen. Det är så groteskt att jag tycker det faktiskt är ganska äckligt att de har gjort den aspekten här. Mm. Den, den, as, den aspekten är den, den, den som jag tycker är den hemskaste i vetenskapspropaganda liksom, uh, som de håller på med. Och de fortsätter med han är Stephen Hawking. Han ska fortfarande då sitta i den rullstolen och, och berätta om hur nu hela universum fungerar. Det är, det är också liksom... det är, Men detta är en sak som även idag fortsätter. Så jag tycker det är, det är även hemskare än molnlandningen. Molnlandningen var i alla fall en slags... Ja, vad fint. Vi åkte till månen och sånt. Men här har vi en, en stackars gubbe i en rullstol som de brukar som det är liksom de, de får göra narr av hela mänskligheten. Mm. Ja? ja, man kan väl jag, jag, har, jag vet inte om jag spekulerar så mycket i radioprogrammet här men, men alltså man kan ju tänka sig så här att det de här människorna gör liksom, jag menar i alla tider som man använt sig av religion som ett väldigt eh, framgångsrikt sätt att, att eh, utöva social kontroll. Det ja. en, en dogmatisk religion då, som, man, som, man, som man tror på på ett icke frågasättande sätt då, och, och, och då kan man ju säga att religionens största fiende kan man ju säga är vetenskapen då, för att vetenskapen säger att vi ska inte tro på någonting abstrakt som andra säger åt oss att tro på utan vi ska tro på en objektiv sanning som vi kan eh, observera och, och, och konstatera att den är där med diverse experiment va? Det är ju liksom mm. den här grunden i den vetenskapliga modellen då. Det blir väldigt problematiskt mm. för de här personerna som vill, vill använda sig av religionen i de här syftena då. Mm. Då har väl de haft som ett, ett mål att eh, helt enkelt förvandla vetenskapen till en religion skulle man kunna ja. kort säga. Ja. Och det man, har lyckats väldigt, väldigt framgångsrikt ja. här i hela 1900-talet med hjälp av media och, och med hjälp av, ja. av en total kontroll över vårt monetära system och vilka man väljer att ge en eh, mm. pris och eh, ekonomisk trygghet och så vidare. Så att, de har ju lyckats väldigt bra med det. Man kan nästan tänka lite här att Stephen Hawking är deras liksom <laughs> ja, vad ska man säga, gravsten över vetenskap. <laughs> Eller, ja, de, de, de, de, de, de visar här liksom hur, vilket bra jobb de har, hur, hur väl de har lyckats. Ja. Att det, ja. Det blir ju, ja. Ja. Mm. Jag tittar lite här på Wikipedia om Stephen Hawking. och Det står här att Stephen Hawking lider av en neurogenerativ sjukdom. ALS som har gjort honom nästan helt förlamad. Han har hört det fåtal som trots sjukdomen fortfarande lever många år efter diagnosen. Han kommunicerar via en digital röstmaskin. Han gifte sig med Jane Hawking 1965 och de fick tre barn. Paret skildes 1965 då Hawking gifte sig med sin sjuksköterska Elaine Mason. De skildes sig år 2006. Han är alltså 70 år, 75 år gammal nu. Mm. Mm. Det är otroligt. Mm. Men, men mm. om man kollar på bilderna från när han var ung och när han är idag så är frågan om det ens så snabbt och samma, samma snudde för på, på de äldre bilderna så är ju tänderna så här ganska normala men kollar man på de bilderna nu så har ju fyra tänder som sticker ut ur undersäken på bilderna så att liksom mm. jämför man bilderna då och nu så är det ju Liksom, hur kan man ha så olika trender? Ja men det är det, det, är det minsta det är det minsta av, av absurditeterna ja det, det, det är klart det, de, de, de, <laughs> <laughs> det är inte samma människa de bara de har den här sagan att berätta och sen de, de, de skiter i om och gubben inte ser ja. samma ut genom åren <clears throat> men här har jag nu, nu, nu har jag gått till min forum här och Hittat vad vi har skrivit om honom Genom åren Om Stephen Hawking Och så hittat en hittat en Framsida av The Daily Express tidning Eller The Express Och då liksom, Bara för att säga Brukar han, han här Stephen Hawking För att liksom gå fram och tillbaka Med vetenskaps äh, Saker äh, den, den, den, den här Stora titeln säger, alltså på denna uh, tidningen, säger Stephen Hawking says, there is no, no such thing as black holes. Einstein spinning in his grave. Oh, uh, alltså, ganska då plötsligt då har sagt, det finns inga svarta hål, eh? black holes. Och oh. uh, så uh, säger de, Stephen Hawking has rocked the world of physics by reversing his lifetime's work to claim that black holes do, black holes do not exist insisting they are more like 50 shades of grey. <laughs> 50 oh. shades of gray is, is the real black holes they're not like some don't bara leker fram och yeah. tillbaka med, med de här stora ja. vetenskapssakerna ja. Black Hole ska ju då vara absolut säkert att de finns. Men Stephen Hawking säger nu att de inte <laughs> finns. Ja. ja, men det är liksom man ska inte känna sig ja. säker på någonting tiden. längre utan det är liksom fram och tillbaka hela tiden. Ja, det är, ska... ja precis. Förr, förr i tiden så hette det ju att man sålde lös, lösnummer med sådana rubriker men nu så är det väl vad man kallar för clickbait. Mm. Man skapa klick genom en sån rubrik liksom bara åh han alltså, säger vad finns inte svarta hål längre nu liksom, och så mm -hmm. bara ah äh, men det finns det jo, jo men det är lite olika nyanser bara liksom. mm. aha okej okay. <laughs> <laughs> The Wheelchair The Wheelchair -bound Genius has posted a paper online that demolishes modern black hole theory. He says that the idea of an event horizon from which light cannot escape is flawed. Det bara blablabla... Bla, bla. Det är bara... prat. Det är bara... Bullshit alltihopa... Men då ska vi sitta och Seriösa människor och läsa detta... Och, och, och det finns då människor som verkligen tror... Att Stephen Hawking har skrivit de böckerna som han har skrivit... Massa böcker och, som han har skrivit... Och, och är då nummer ett geniet i världen idag... Vad ska vi göra om detta... Vad, vad är problemet med den här <laughs> världen? Nej, att, det... att, att folk tror på ja. sådana saker. Ja, jag gjorde en googling på ALS här också. Den här nervsjukdomen han lider av. Jag hamnade på nervsjukdomar.se. och Då kan man läsa här att ALS är en mycket allvarlig sjukdom. Där patienterna avlider mellan två till fyra år efter att de blivit sjuka. 10 procent till <laughs> 4. Lever. Det, jag, det jag jag visste att det var kort men men nu 2 ja. till 4. ja. Det och det här är ja, det, var, det, här var för... det var det vi sa på början. Han är en exception då, en exceptionell ja, ja, människa. Och, och inte bara för det står så här 10 procent lever efter 10 år. Oj, oj, oj. Han har väl haft detta i, i uh, ja. Ja, en... han ska ha haft detta i minst 40, mm. är inte så. Ja. Vad vill de säger? Mm. Mm. Ja. Nej, så där har man en annan fullständig absurditet liksom. mm. mm. mm. ja. Så det är bara liksom, det, det är en bra, Steven Hawking är ett bra exempel för att människor ska förstå hur mycket de tycker om att lura oss. Mm. Va? Mm. Det är det, det, det, det enkla som ska komma fram av detta som vi snackar om nu är rätt. Vi har alltså människor som leder våra, våra liv menar i vetenskapsvärlden. Som, som, som säger då att... Jo, jo, vi tror att Stephen Hawking är faktiskt det, det som de säger han är. Och, och, och allting är sant. Han, han har skrivit de här böckerna. Och han är en fantastisk hjärna. Och... och men om man klarar att komma över att förstå liksom att det finns en sån enorm bluff bakom detta mm. så förstår man kanske andra saker mm. också. Därför tycker jag det är, det är intressant vad vi snackar om nu Nej, nej, Stephen Hawking. Mm. Det, det är viktigt att människor förstår att en sån människa alltså sen kan vi ju också gå tillbaka lite grann i tiden och, och snacka om Einstein mm. för att för att Einstein har ju då... Det är ju alla människor i världen vet att Einstein var på den tiden den största hjärnan i världen. Men, men, men människor som har liksom tittat lite mer noggrant på detta har ju då hittat många saker om Einstein där hans upptäckter var plagiater. med mest med han, han, han bara tog idéer från andra Vetenskapsmän Och, och, och, och sa att det var hans mm. Och det heter det Plagiera va? heter det väl på svenska ja. ja, Okej okay. <coughs> och, och det var Till exempel Olindo de Pretto En interiensk äh, Vetenskapsman i, i, i Norditalien Där Einstein hade varit en äh, en unga dagar och studerade och där i Italien. Det var Alind De Pretto som kom fram. här e equals mc2, mc square. Han hade gjort det för han hade, han, det finns människor som har bevisat att e vad heter det på svenska e, e, ja, e equals en fin mc Det va? En fin ja, e och i e equals mc square. Ja. Det hade Alind Depretto gjort. Då hade inte alls Einstein som upptäckt och, och, och så vidare och så vidare och många andra saker som, som Einstein medan hade upptäckt så han skulle då ha varit en en gubbe som jobbade på en patentoffice, eh, Einstein och, och plötsligt eh, han blev berömd på, eh, han blev berömd för hans eh, General Relativity och Special Relativity. På grund av att han så kom fram med idén, förklaringen att, att planeten Mercury... ...Mercurius. det var ett problem med Mercurius. som inte, det inte med Newtons teori och Kopernikus teori. Och då kom han fram med den här General Relativity. Det var för att ljuset, ljuset liksom, light bends. Uh, om vi har Merkurius nära solen så ser vi den på den annan platsen än den egentligen är. Och, och det är otroligt hur mycket de, uh, astronomi var, var, var det som gjorde, alltså hans, det var astronomi som gjorde Einstein berömd. Mm. Men det måste. Det, mest, det det jag tänker på är från den här tvillingparadoxen att om man skickar upp en tvilling i en rymdraket i rymden och han färdas uh, ganska nära ljusets hastighet så kommer tillbaka så har han uh, inte åldrats lika mycket som sin tvilling på jorden då. Ja, ja just, det. just det. Det är också sådana science fiction-sager som ja, de är, de är, de är roliga. Entertaining. Men inte var Einstein någon uh, stor geni. Jag, jag har, jag har en, ett par böcker som han har skrivit som, om, om, om astronomi faktiskt. Och, och det ser det ut som att han. han jag menar, de böckerna visar att han inte vet mycket om astronomi alls. Så. <laughs> jag har inte läst om jag, menar, jag har läst bara några böcker som, som man kan köpa ja, i bokhandlare eh, som som gjorde då för vanliga människor att läsa och där han skriver väldigt barnsligt så ja nej Einstein var också en slags Stephen Hawking men inte så fruktansvärt grotesk som Stephen Hawking Stephen Hawking sitter i en rull, rullstol och sånt. De har, bara blivit, de har bara gjort det ännu värre nu genom att uh, de har då brukat Steven Hawking. brukar Stephen Hawking, Stephen Hawking nu, som största hjärnan i världen och förrut brukar de Einstein som kunde kanske vara mer lite trolig, tro, tro, trovärdig. Han, var ju, han hade också liksom en, han var väldigt uh, karismatisk och sånt. Mm. There, också, and, uh, ja, han var en sån där socialiser också. Ja han uttalade ju sig väldigt mycket om, om, om politik och, mm. och samhällsfrågor och så där uh, När uh, han, han var känd. Han var ju zionist. Det är uppenbart zionist. Men låt oss inte gå där. Men det är klart att han var jude och zionist. Uh, men uh, det är bara det att vi har liksom blivit bombarderade av, av uh, de som vill att vi ska liksom vi ska, uh, ha som hjältar i vetenskapsvärlden. Hjältarna i vetenskapsvärlden. Och det har liksom det går tillbaka längre tillbaka i tiden också. Mm. För att, för att det finns ju då några stora vetenskapsmän som vi fortfarande hyller. Mm. Som var väldigt bra. De, vad de var bra på var att göra propaganda. Och det var till och med Galileo. Galileo som jag levt mycket om i de sista tiden Galileo var en, var en sådär skicklig... Han var också en som socialites. Men, men väldigt Han var liksom väldigt arrogant Och, och pratade mycket och, och snackade om hans Upptäckter Och Galileo uh, Skulle då ha blivit uh, Till slut Kyrkan blev förbannad på honom Och satt honom i fängelse Men det, det är intressant att han kom i fängelse Han fick en jättefin plats I en slags uh, Slott och, och levde jättebra efter Um, Galileo var en gubbe som sa att han visste allting om rymden och han klarade sig en gång att vilken som helst ny upptäckt om astronomi ska gå genom mig helst uh, du be vetted by mm. me <laughs> uh, annars så är det inte en, en, en upptäckt han, han, han var så stark och berömd på den tiden så att en klarade sig att om ni har en ny idé i astronomi så måste jag först ja jag måste först godkänna den. Ja han verkar tämligen arrogant man ju ja. säga då. Tämligen man arrogant. Och det är en de av bara gamla hjältar från, från, från gamla tider. Mm. -hmm men och, och, Ofta så finns det väl en anledning till att vi känner till uh, många av de historiska personligheterna av det nuvarande systemet. Att, uh, det jag har tänkt på att ja. det måste ju finnas många som har sett igenom systemet precis som vi gör nu då. Men uh, de kommer ju inte att liksom, skriva historieböcker eller vem kommer att komma, komma ihåg dem Nej. när liksom, de har gått i tiden och de som kände till dem också ja. är borta. Liksom. Det är, Mm. Det finns ju inget sätt att, att liksom komma till tals till efterkommande generationer om man inte äger en stor boktryckeri eller concern eller så. så. Nej. Nej. Nej, och sen har vi den här ständigt pågående denial-of-service-attacken vid namn media- och det är ju ett, ett konstant brus av information och pockande på vår uppmärksamhet. Så att mm. ja, det är inte lätt. Men, men det, det märks ju att det tar på människor liksom. I, I alla fall jag har ju märkt en stor förändring i liksom attityder och så. Människor under, ja och det, det kan jag koppla till media och det förändrade samhällsklimatet så mycket tror jag. Liksom att man, man är... Speciellt det här liksom nu när, när man nästan kan bli åtalad för vad som helst. Man liksom åsiktsbrott och liksom. Du har ju Aftonbladet och expressen som knackar på oss folk som har skrivit anonymt på nätet och hänger utom för hela, hela Sveriges befolkning att se och samtidigt som man då pixlar så här grova våldsförbrytare. Så det är ju liksom. Ja, folk blir ju rädda liksom. De tänker, det kan ju hända mig liksom. Och det är ju det som är meningen att få folk att mm. hålla tyst. Då, liksom. mm. Och det är det som gör att folk, folk vågar inte mm. prata om känsliga saker. Utan man pratar mest om väder och vind och sånt mm. som inte kan trampa någon på tåren. Det ja. egentligen betyder någonting. Medan liksom hela framtid eh, ja, det blir ju ja. väldigt smart. Gjort, liksom. Så att, eh, ja, och, det är det. Ja, det det. Nej men måste, jag måste liksom skaka ut skaka bort det, detta som vi är liksom vi är upprimerade av, av de här news corporations och det som vi ska då tro, tänka på bara inte tro på men tänka om vi ska tänka om det och det och det det det är det värsta det är inte bara att de, de vill få till oss till att tro saker men vi måste också våra liv ska, ska tänka på saker som absolut har ingen ingen uh, inget värde för oss själva. Det är, det är, det är bara gossip och sånt. Mm. Och uh, det, det ska vi liksom våra hjärnor vara Fokusera det på. Vi ska tänka på saker som de vill. Och, nej, det, det måste finnas någon, någon, en, ett sätt för att för att släcka. Va? Jag menar, eh, symboliskt är det ju då tvn. Vi måste släcka tvn. Mm. Ja. Det är symbolism va? Inte bara tv Men i alla fall Det kan ju symboliskt säga Låt oss släcka mm. tv Jag klippte ja. in en sån eh, intro På vårt förra avsnitt där, Från eh, han, eh, den, den här filmen eh, Network från 1976 Med Howard Beale När han gör sitt där mm. eh, du, Fyra minuter du, då, då säger han stäng av tvn i slutet mm. där. Så, har, ni, har ni sett den eller? Ja jag tror jag vet vilken du menar. Ja, det är uh, Är det från? Uh, vänta nu. Uh, ja, vad var det från? Vilken? Uh, är det ja, en film? du 1976. Med? Som. Uh, 1976. Som ja, handlar kretsar kring en så tv-profil. Mm. Som liksom äh, mm. agerar lite utanför ramarna. Och liksom säger precis som det är. Och vad han tänker på. Och liksom hur Varför tittar ni på mig? När ni, inte, ni kan ju läsa böcker. Och äh, du, liksom ni andas äh, tv. Och ni liksom. Ni klär er ja. som vi säger. Att ni ska klä er. Och liksom äh, gå ut och leva ja. era liv istället. Ja, ja. ja just det. <laughs> ja, men det är väldigt. Det är väldigt. så det är väldigt för att. Ja, man är ju här en kort stund. Ja. Man dansar en kort stund på jorden. Ja. Sen så då blir man alltså kidnappad av media och, och uh, bryr sig och uh, fundera på massa saker som är rena falsarier och som bara är psykologisk krigsföring. Mm. Det är ju väldigt roligt ja. egentligen för att det är, det är, det är väldigt men, mycket. Men tid. Det, är, det är så mycket större än bara media för att det är hela. hela... Utbildningsväsendet genomsyras ju av det här mediebilden ja. också. Liksom går man på Chalmers så är det inte någon professor eller sådär som säger att ja man ja det, det vet vi sedan länge det var en bluff. liksom. Då har ju inte han sin tjänst kvar på, på universitetet och liksom har man jobbat hela sitt liv för att uppnå den positionen. Så är det är klart att man, man passar sig väldigt noga för, för vad man går ut med och säger. Så, att, så mm. det är liksom. <laughs> Nej, men om, om, om, om, om, låt, låt mig bara drömma. Låt mig ja. drömma lite grann. Låt mig drömma. Om jag, om jag vore nu va, chefen mm. av världen, då skulle jag lägga in i skolorna ett fag som heter Akta er för vad de säger på eh, nyheterna. Mm. Eller va, eh, kritisera vad ni, vad ni får in från media. Men det, det hade vi faktiskt i skolan. Ja, men, jag tänker på med, eh, våra barn våra barn skulle... De, de, måste, de måste nu få in sig. Är, nu nu säger jag som en propagandamann. Men det, det är inte propaganda. Det är om, om att vara, vara uppväxam. Låt, låt oss säga till våra barn att de ska inte följa med. Uh, necessarily. Vad de ser på, på uh, tv och nyheter. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt. Men jag menar syftet med skolan idag Simon. Det är ju det är att göra precis motsatsen. Alltså man, man, man säger ju att man, man har ju liksom de här ämnena källkritik och självständigt tänkande. Och tar upp dem. Va? Men Det man lär ut det är ju ett, ett fullständigt felaktig, en felaktig självkritik och, och man, man verkligen aktivt uh, uh, slår ner på självständigt tänkande. Mm. Så, att, ja. så det är ju ja. ett uppdrag som skolan har kan man säga. Ja, <laughs> det, ja det, det, det, det är det som är så det dramatiskt. Det är väldigt dramatiskt för att det, det gör så att detta, detta kommer inte att gå framåt om vi inte gör någonting om det. Mm. Ja. Låt oss hitta på ett namn För ett nytt fag Att, att introducera i skolorna ja. Över hela världen ja. Media Consciousness mm. <laughs> Någonting sånt Att vara Att vara ja. kritisk Media criticism Ja, riktigt ja riktig källkritik eller man ska uttrycka för att källkritik ja det beskrivs som man ska, om, man, om man ser en nyhet och man inte ser samma nyhet i Dagens Nyheter eller SVT nyheter, då är det förmodligen fake news mm. det är ju så man ska utöva källkritik idag mm. och det, det är skrämmande är ju att det är ju snarare alltså det är ju oftare Precis tvärtom. Att, upp och ner. Jag de upp och ner. Det är de helt när man hittar i, i dagens nyheter på SVT som är fake news. och It's upside och, och, down. Allting är upp och ja. ner just nu. Och nu. Det är lite. lite sådär, ja, enkelt ja, att säga. Nu. Men allting är faktiskt ganska ja, just, upp och ner. De stora medieterna, Youtube och Facebook och de här. De ska ju gå ut och, och skydda oss från falska nyheter. Så liksom, det blir lite upp och ner där liksom. ja, men, ja, men tyvärr så är det ju är klart att Internet har ju inte varit någonting Som har kommit från uh, The people att Internet kommer alltid att vara kontrollerat. Det, det är bara det att internet har Den jättefina sidan Att det finns verkliga människor Som kan Ja, helt ärliga människor kan skriva någonting på internet men det är klart att de, det blir inte diffused så mycket in, som in, innan de det, man måste gå och leta genom, man måste gå runt omkring långa undergrundskrotter mm. För att komma till någon bra ja, och information. Så, och många tröttnar ju på vägen. Det vet ju jag. Liksom I Så ja. Folk har ju liksom hittat sin nivå. Där de känner sig komfortabel. Och sen så är det jättesvårt. Att få dem att liksom se det här med 9-11 till exempel. När man säger att det är en förinspelad film. Så liksom fnyser de nästan bara. Liksom, även om de har grävt ner sig jättemycket i de här teorierna. Och så pekar man på oegentligheter i det teor teorier. Så är man, nej men det spelar ingen roll att... Det, det räcker att det var en falsk Det räcker för mig. Och bara vi får en ny utredning så kommer allt bli bra. Precis. Ja. Ja. man har ju lite jobb att, att göra. Men Då är det. Ja. Det är väl det där att vi är väldigt liksom kollektivistiska. Eller hur man ska uttrycka det. Att om, vi, om, vi, om vi ska ta reda på någonting egentligen till så så ser vi vad, vad det finns för grupper som säger olika saker. Liksom. Och så, så, så väljer vi en av de grupperna. Och hittar vi. Fast vi egentligen inte har satt oss in i uh, rimligheten i. Uh, teorin liksom, utan vi bara ser att ja, men det här är ett gäng människor som, som framför någonting på ett övertygande mm. sätt. Liksom. Då, då kan mm. man köpa det. Men, mm. men uh, ja. jag menar, de här. De här alternativa eller konspiratoriska teorierna kring 9-11. De, de är ju fullständigt absurda, hela paketet liksom. Jag <laughs> tittar närmare på den. Den, den enda som är, är liksom rimlig och logisk, det är ju, det är ju den teorin som, som, som du har lyft fram Simon. Mm. Den är ju den vettiga liksom. Och, och, och ja, du... men jag börjar gjort liksom uh, helt uh, empiriska analyser. Ja. Men jag brukar mina ögon och min, mina sinnen. Ja, det är egentligen ganska enkelt, liksom att man tänker att liksom principen är ju så enkel att du har liksom ett event och så har den filmats från oli av olika kameror från olika vinklar och, och då kan man ta ut ja. någonting som gör att man kan se att man tittar på exakt samma tid. Alltså typ när skrapan faller fall, när planet flyger in och så liksom kan man ta alla de här kameravinklarna och om det är samma händelse så måste ju, då ska ingenting vara fel utan då ska skuggorna ligga som de ska, och liksom och objektet. Näm ja. nämligen, ja. nämligen, ja. nämligen, men, men det, det, det, det går, så... men när jag gjorde sett det med clues så tänkte jag, jag var så naiv så jag tänkte jag, åh nu? nu, nu måste jag alla förstå med, med samma. <laughs> Men, men det är, ja, ja, ja, jag har haft jättemycket människor som, har, som har, har förstått, i alla fall, som har uppskattat vad mm. jag har gjort. Men det är, det är liksom ingenting som, som, som gör en revolution. Det, men, det är ett märkligt och, och, och, och naturligtvis skrämmande psykologiskt fenomen det här, liksom att, att... För jag menar jag, jag, jag tänker tillbaka när jag själv Tittade första gångerna på den här September liksom. jag, jag köpte det ju inte med en gång liksom. Eller jag tyckte väl att Det fanns andra Teorier som var lika bra Och så vidare då Men när, när, nu när man tittar Och tänker tillbaka på det Så, så, så blir det rätt skrattretande mm tänka på alla de här andra tokiga teorierna och, och syftet med alla de här andra teorierna det är ju naturligtvis det att bilderna var mm. sanna vi mm. liksom, löser gåtan genom att titta på dem helt igenom eh, falsifierade bilderna och det är den saken som de inte vill ska komma fram att bilderna är ett att det är en Hollywoodfilm rakt igenom va och, och ja. när man väl börjar, börjar förstå det och, och tänka på hur hade man hade kunnat genomföra sånt här, ja då blir det ju väldigt liksom, logiskt, rationellt och enkelt att man, man, man kör filmen ser till att det är så lite folk på Manhattan som möjligt fyller istället med rök och så plockar man ner de här byggnaderna bakom röken mm. Snyggt och prydligt, och sen så när röken har lagt sig så stämmer verkligheten med den film man. Mm, mm, mm. Ju... Mm. Mm. Nej, men jag, jag, jag börjar jag tänker på att jag kanske lite, var nästan allt för försiktig när jag gjorde september med jag skulle... Det var ju liksom i alla fall 2007, det är tio år sedan mm. jag gjorde september med klos, och Jag hade inte uppfattat precis allting. Nej, nej, du var inte helt klar själv i din tankeprocess. Nej, jag var, jag var ja. själv inte helt klar. Och jag hade en, lille, ja. en sak som jag vill ta bort från den filmen som jag gjorde i två är att jag, jag trodde att kanske de hade brukat missiler, va? Ja. Att, att någonting hade slått in i tornorna. Ja. Men det finns ju absolut ingen grund av att, att någonting skulle någonsin ha slått in i tornerna. Ja. De bara, de bara brukar röka så att människorna som var i i dag den morgonen de bara såg rök runt omkring tornen och så tittade de på tv och åh, det var ett flyg då som har gjort den denna, denna uh, disaster mm. det var flyg som har åkte in i tornen men ingen såg flygene för att de fanns inte uh, det var det var, ingen, det var ingen behov för någonting, inte ens en missile, inte en missil som jag spekulerar i min gamla septemberklos det, det, det, det var bara det var bara alltihop var en det som jag såg på tv var en, en prefabricated mm. film de gjorde det i förhand de gjorde det långt före och, och visade den på tv och det som de skulle göra var, var bara dra ner de tornarna och, och då, då, då bara de, de lägger rök eh, runt omkring torrarna. Den äldsta military trick som mm. finns. Mm. Och brukar rök. Ja? Smokescreen. Mm. Och den röken den röken fortsätter hela, hela dagen från morgon till kväll. Ja. Mm. Om jag tänker dig vilken som helst byggning som, som faller ner någonsin. Rök, alltså dust, eller vad heter det? Vilken som helst byggning som du drar ner. om Det finns då, det gör lite rök, va? det är lite dust particles. Ja, det skulle vara för, för, förmodligen var ganska svårt att få tillstånd att göra den här typen av sprängningar om det blir något. Men jag, jag, jag menar det, det, sku, det en skulle ju ja. <laughs> Nej, det, är det, det skulle bara vara i, i, i 15 minuter maximum, fem, kanske 5 ja. minuter. Skulle det vara li, lite, lite dust particles som hänger i luften. Mm. Va? men detta var i hela, hela mm. dagen, var det då enorma mängder av rök. Ö, ja, men det Är det för att de fångade kraften i någon, någon orkan där ute på atlanten. Det var det. från Energin där i något supervapen som, som dammifierade hela. <laughs> <Ja>. <laughs> Ljudet... Från ner till morgon till, till solen gick ner. Från nät till morgon ungefär när det, det var då första tornet gick ner... Vad var det nu? Eh, 9:59 och det andra gick ner 10:28. De tog den här ner på morgonen. Och så var det rök som varade helt till natten. Mm. Mm. Rök! Över hela Manhattan. Mm. Mm. Eh, vad ska vi kalla det? Rök eller, eller, eller pulver eh, som, i luften? Ja, men vilken som helst byggning som, som du, du, du, du, du, du drar ner med dynamit. Det, det, det var bara i fem, tio, femton minuter lite grann rök. Sen faller mm. det ner. Mm. Ja, sen stoppar det. Nej, det var bara det hela dagen i natten. Hela dagen, helt i natten. Det var ju förstås rök som var producerat av en maskin, av maskiner. Det var military mm. smoke. Ja, det rimliga förklaringen. Det här är ju sånt vi har varit inne på tidigare, men det är minst lika viktigt att upprepa som månlandningarna. Kanske kommer in lyssnare ja. som börjar här, men det är ju bäst att börja från början. Ja. Vi har byggt upp, byggt upp det kronologiskt och tar en i taget. Så. Ja, och vill ni veta mer om detta och, och, och läsa och titta på den här filmen vi pratar om så, så googlar ni på... Ja, ja, ni söker i en sökmotor. Ni får gärna använda en ja. annan googla om ni vill. <laughs> Efter September det clues, Eller Clues Forum Så, så, så hittar du mm. det här ja. mm. jag, jag, jag vill Ha en liten Gissningstävling här Jag hittade ett, ett citat som jag snubblar förbi Här mm. i veckan Som jag tyckte var, var intressant mm. det, det lyder så här, det är på engelska då The illusion of freedom will continue as long as it as it's profitable to continue the illusion as soon as the illusion becomes too expensive to maintain they will just take down the scenery they will pull back the curtains they will move the tables and chairs out to the way, out to the way and you will see the brick wall at the back of the theater. Det är väl ett sånt wisser av oss att mamma bakom skinket. Ja. Ja. ja. Det var Frank Zappa. Mm. Vad? Ja, Hur är det är Frank Zappa. Nej, man. <laughs> Men jag tror det är väl något för det egentligen ja. grejer de har. Att de, de berättar egentligen för oss eh, exakt vad det är de vill göra genom sci-fi-filmer med liksom. Eh, eh, ja, och så att de liksom. De har redan presenterat det de vill göra fast för gemene man så är det en sån absurd tanke så att de avfärdar den att nej så kan det inte vara. Liksom. Man läser 1984, liksom, läste man den på 60-talet så var det inte alls kontrollapparaten lika stor som idag. Liksom. Så tänkte man att det där kommer ju aldrig kunna hända liksom, med vilket hemsamhälle men nu när man läser den så, så ser man ju ganska klara paralleller till dagens samhälle. Det gör jag i alla fall så att, men, men, men idag, ja. eller då var det i alla fall nästan obligatoriskt att läsa den i skolan. Men det har man ju givetvis slutat med nu då, Så att generationen som växte upp då har ju kanske den i minnet då. Men den som växer upp nu kommer ju inte läsa den i samma utsträckning som, som de innan då. Det är väl också en, en någon slags preprogrammering, den där boken. eller Den där verkar ju... Ja. Och, men, och jag tänker på det här med Frank Zappa och det kanske är en, en, en naiv önskan men någonstans vill man ju tro att det finns eh, någon eller några musiker eller kända personer som, oh. som faktiskt har varit eh, alltså en... ja, det du, du är ett utmärkt <laughs> exempel på det Simon Schack på att vara en, en, en artistisk person eller artist med, med, med din musik och så vidare som, som dessutom är en, en en genuin person va men man, man vill ju gärna hoppas att... Jag fler fler. ja men Frank Zappa var, min, var min, faktiskt min ungdomsidol. Och jag, jag vill också hoppas att han var en, en genuin människa. En av hans bästa quotes är denna. A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open ja det är nästan mest kända sanning och den tycker det jag om. det gör och mind is like a parachute it doesn't work if it is not open räcker ja det stämmer så nej nej det har ju varit men det här med det här med artister också som har det är Uppenbarligen många väldigt kända artister har sålt deras så. Deras. Käl. Äh, vet det. Sälj. Jag har sålt själen till uh, The Powers The be. Det ja, var uh, Miley uh, Cyrus, som var. Uh, dis, dis, nej men tänk Många har startat i Disney-klubben, Britney Spears och så. Och sen så blir de helt. Uh, Ja, vulgära på något sätt liksom. Att då, då växer ju de här eh, de, de som tyckte om dem i Disneyklubben och sen så liksom fortsätter de ha de här som sina idoler och så blir de helt eh... Men tänk på tänk, tänk, tänk på ja. Bono av U2 en av de största banden i världen Bono, han går hand i hand med George ja. Bush han var vän med George Bush och sen så gör en konserter där han har då direct connection med International Space Station. <laughs> ja. där, där du har astronauterna som, som sätter clown nerser på deras neser. Och som då framför hundratusen människor i deras konserter så gör de direct connection med International Space Station. Mm. Som skulle då vara den här saken som åker runt mm. världen hela ja, tiden. Och, och det är alltså Bono som startade från Irland. Eh, som en va, en, en som ville, som var liksom som ville ha fred och som ville ha va, där väldigt. Uh, uh, ja. En en, en en revolutionär kille, eh, bono. Bono är den absolut mest korrupta artisten i världen. Ja. Mm. Så går en han hand i hand med Bush och är vän med alla, alla, alla stora cheferna i världen. Det är ju absolut upp och ner. Mm. Allt ihop. Sen, sen, sen har vi ju Beatles och Bob Dylan som fick Nobelpriset i litteratur. <laughs> Bob Dylan som fick Nobelpriset i <laughs> litteratur. Ja. Mm. Goodness. Nej. Ja, men det goodness. Kommer jag, ja, man har lära sig att man, man, vi ska vara stolta över vårt Nobelpris som delas ut eh, till eh, alla fina herrar som har gjort någonting bra för världen och så där. Men <hör> så när man läser ja. på nu, hur, hur, hur, kunde de, hur kunde de ge fredspriset till Obama när han hade just blivit eh, president ja. bara några månader efter <hör> eller heller hur kunde de göra det? Vad, vad är det? vad är det som händer i hjärnarna av de här... Är det inte svenska vad heter det, människor som jurister... Som, som bestämmer vem som ska få fredspris. Hur kunde det, de ge till Obama? Det är faktiskt, får vi försvara oss lite med det här. Det är Norge som bestämmer mm. fredspriset. Oh, ja, oh, just det. Oh, det är Norge. <laughs> ja, det fick precis i barn. Min pappa är ju från ja. Norge. Okej, okay, så det är norrmän, norrmän som är eh, garnar. Ja. Ja. Hur kunde de ge fredspriset till Obama några månader efter att han har blivit eh, vald. Ja. Ha? Han har inte gjort någonting först och främst. Och sen har han ju inte varit så mycket... Så, han har att bomba människor runt omkring i världen. Mm. Hur, kan, hur kan en sån människa få ett fredspris? Mm. Han är ju bara en, han är ju bara en, en, en skådespelare också. Det är mm. ju klart att Obama... Och, faktiskt är ju, Det är en annan tema vi måste, vi måste titta på. Det är att... Alla presidenter som vi har sett Alla amerikanska presidenter som vi har sett i våra liv Har varit skådespelare mm. Och det finns en video som är absolut underbar Som någon har gjort uh, Några veckor sedan Som visar Clinton, Bush, Obama Allihop som uppträder i uh, I här sammanhang Public uh, där, de, där de pratar med, med människor i stora sammanhang Det är alltid någon i publiken Som svimmar mm. Ja det var Och då, jag... då säger de Oh somebody has fainted there Och det upprepas det Hillary Clinton, Bill Clinton Obama eh, alla, alla möjliga presidenter som, som vi har sett i våra liv De har denna Saken som upprepas när de snackar i... Uh, uh, i publika sammanhang. Det är alltid någon som svimmar i... Uh, ...in the audience, uh, i publiken. Och så säger de... ...please bring, uh, please bring the medics... Uh, ...please uh, somebody bring water to this person. Uh, alltså vi måste se på den videon... ...för den är verkligen... Uh, fantastisk. Du, du, du förstår då... ...att alla de här presidenterna är bara skådespelare. Mm. Mm. Ja, det, det är liksom... Att du startar och kör sin show. Liksom. För jag känner igen det där du nämnde. Men jag, jag såg en video för något år sedan och då var det med Obama. När han på ett antal olika konvent då, kör precis den här grejen. Att det är någon som simmar i publiken och så drar han precis samma replik, repliker då. Tre eller fyra gånger vid olika tillfällen då. Nej ja, men det, det, det, det är så det, det, är så det blir så det, det verkar som en, en liten sak men det är en stor sak att se de här människorna, de här presidenterna upprepa den här lilla splexen. Ja? No. Uh, gång efter gång efter gång. Time uh, efter time after time. After time. Så, så är det då människor som svimmar. Och, och de svimmar eh, ofta. Bak, det, det, det är de som. Eh, till exempel det finns människor som står bakom presidenten som snackar. Som svimmar just bakom. Man ser, man ser dem då i kameran. Va? Och så, så vänder sig presidenten och, och, och, och tar det en människa som svimmar. Jag har hänt flera gånger? Mm. Många gånger. Och det, det är nog någon som har gjort en YouTube-video som bara har tatt de här eh, olika gångerna. Eh, jättemånga gånger som detta händer. Och, och, och visat och säger då. Ja, Man kan inte se att eh, våra presidenter är bara skådespelare allihopa. Mm. De, de följer med en skrift. Ja, vi får lägga ut en länk. Eh, i, eh... Ja, nu ska, nu ska jag, jag kan sända den länken den bara videon som jag hittade häromdagen som samlar alla de här uh, de här occasions där någon svimmar i, i publiken Men, Fredspriset jag tänkte, jag tänkte på, jag har det, är ju också, det är ju ett sånt hån för jag, jag tror det är så att Obama det är ju den president som har fört mest krig i USAs historia, han har varit i krig ja. Under hela sin dubbla presidentperiod var det väl som man sa att, ja. Satt, ja. ja till slut så mm. var det, det är Henry Kissinger som fick fredspris också. Så. Ja, just <laughs> Ja, Han delade fredspriset med, vem var det nu? <laughs> ja, jag... Va? Var, var det inte han? Brezinski, eller vad han heter? Var det inte han? Jo, nej jag vet inte. Eller det var någon israelisk... Nej, vad var det nu? Han delade det fredspriset med... Nej, ja, det måste vi titta. det. Måste vi se. I alla fall... Um, han, han, han, precis som Bob Dylan, han gick inte och tog... tog liksom, uh, jag tror inte att Kissinger accepterade det eller något sånt. Är det ut. Men nej, men det här med presidenten som, som har människor som svimer i publiken är Det måste ni se på Ja, ja. Måste ni se på. Och nu lägger jag till länken här se. Där har vi den Ja, men det... Vad har ni för någon, någon president i Sverige oh, just nu? Det, vi har en svetsare som heter Stefan Löven. <laughs> och han, han är väl ute den vassaste kniven i lådan de har hittat. Men det är väl kanske lite som han... Stephen Hawking vi pratar om nu. Liksom, att man ska liksom... Ja, ta fram någon som inte riktigt tar alla hästar i stallet. Liksom, och så kan han bli... Du är president liksom. Ja. Sen ska man tänka att nej men bush han kunde väl inte genomfört 9-11. Han är ju alldeles ja. för karkad det liksom. Ja. Det är som är lite uh, psykologin bakom att de ska ju vara så obegåvade och inkompetenta våra ledare liksom. Så att de ska ja det har vi i Italien också. Vi har ju den här Renzi som är en riktigt tulling som man säger på norska. Han är, han är väldigt barnslig och han ska vara vår president nu i Italien. Mm. Han, blev inte, han blev inte röstad en gång. Det, han bara blev president för någon slags operation och mm. ingen har röstat honom. Han, han, han bara är bara er president mm. i Italien nu. Det är lite som i Sverige där var han han har ju inte majoritet Stefan Löfven utan de andra partierna har kommit överens. En december överenskommelse. Så, ja, så att då liksom kan Moderaterna eller de som inte sitter med i regeringen, de kan fälla regeringen om de har velat. Men de har ingått i en överenskommelse så att Moderaterna då som ska vara Socialdemokraternas främsta opposition och liksom lägger ner sina röster bara för att de inte vill få ett parti som ett Sverigedemokraterna att de ska få makt och liksom S säger de då. Sen så är väl det ett spel för galleriet alltihop då men det, det är ju liksom det är ju vanliga medborgarna vi matar men jag förstår inte liksom hur folk får ihop det liksom att vi ska tycka demokrati är jättebra och sen så när liksom fel partier kommer fram så är det inte bra med demokrati för då är folket för dumma för sitt eget bästa och så... Ja, det... Ah, okej. Okay. Nej, <laughs> det var ja. intressant. Så att... Um... Ja, så alltså, det är spännande med svensk politik. Men... Uh... <laughs> Nej men ju mer jag tittar på men ju mer jag liksom försöker se vad som händer i andra länder det är det samma saker som händer mm. överallt. Jo, men de har väl samma mall överallt oh. liksom man kan ju se det liksom det, men sen är väl alla länder i olika stadier då och Sverige är experimentlandet för att vi svenskarna är extra troende till myndigheter och auktoriteter och så här då, så att här, här gillar man ju att testa det här med kontantlösa samhället för det är olika grader när man reser i Europa och sånt, så är det ju mycket mer kontanter om man kommer ut i Tyskland eller Italien sådär. Men här i Sverige börjar de nästan liksom titta på när man uh, sträcker fram några, några papperslappar när man vill betala liksom. Ja, så vill du inte betala med kort. Och så är många ställen har ju sån här att uh, vi tar inte emot kontanter längre. Så, så att... Uh, mm. Mm, mm. Mm, mm, mm, ja. Så att... Uh, mot ja. Så... Nej, vi får se Vad som händer ja. Le Duc to hette han som delade Nobelpriset med Henrik Kissinger mm. Vem då? Le Duc to, oh. en, en vietnamesisk politiker Men han avsade sig Nobelpriset Ja just det, han avsade sig Det och det kom jag kommer ihåg ungefär Ja uh, Le Duc to, från, från Var det en från? Le Duc To han var en vietnamesisk politiker. Vietnamesisk politiker. Det är ja. samma smick i De delade fredspriset. Åh, oh my goodness, Vietnam och Amerika. <laughs> oj, oj, oj, oj. Efter att de har krigat i Vietnam, så. Efter de har krigat i ja. så många år. Och så var de Nej, Men, men undrar, hur mycket är det är som stämmer det, det. det här... Det måste ju dö människor i krig. Den officiella siffrorna säger väl 58 000 amerikaner dog i Vietnamkriget. Men den här själva incidenten som led, ledde upp till Vietnamkriget, alltså Sec-incident av Golf och Tonkins, den eh, erkänner. Ja, ja, ja, den erkänner till och med USA officiellt nu att det var påhittade vänt. Fast du Ja, ja de, ja, de erkänner det. Mm. Till, till och med officiellt, så då har vi ju liksom ett krig som, där det har dött väldigt många människor. Uh... som blev startat i uh, det... en bluff ja, ja, ja. Men, men jag menar, tänk på saken vem, vem vill ha krig vem, vem är det någon människa på den här världen som vill kriga ja. med någon, med någon, jag menar det är ju bara de här idioterna som, som vill regera oss som, som vill mm. ha krig så, så det är ju det som vi måste äntligen uppfatta det är, inte, det är inte naturligt att någon startar krig med ett annat land. Det är bara psykopater ja, som gör. Det är liksom gemene människor. De, de... Det, är bara, det är bara, det är bara sjuka människor som tänker som startar krig. Ja. ja, ja. Och det, vi måste få. Du måste, måste stoppa de här sjuka ja. människorna. Helt enkelt. Liksom, man får börja. Vi måste lägga, lägga dem in i, i, i en liksom dårhus. Före de gör något no, no, no värre. Mm. Inte sant? Det, det, är, det är bara en, en grupp sjuka mm. människor. Mm. Och, och, och vi måste individuera dem och göra någonting om det. Men ja, hur gör vi? Ja, vi måste ju väcka upp en kritisk massa. Och så få, få den här bollen i rullning med hur media ljuger för att då, då är det ju nyckeln till liksom att låsa upp människors sinnen och tänker jag själva och då kanske man kan väcka upp flera det är i alla fall min förhoppning med det här då att, att vi pratar om, om de här sakerna det, det som gör det så väldigt svårt och det är att det här är så stora lögner och det finns ju det här gamla berömda citatet att det är stora lögner som fungerar mm. och så är ju då sanningen den är ju väldigt otäck för människor för vi ser ju liksom mm. vårat, våra samhällen och vårt media. Det är ju våra vänner som hjälper oss och håller oss informerade. Och, ja. och, och sen har vi ju medicinen också då som, mm. som man gör fantastiska eh, medicinska upptäckter som, som ska göra att vi håller oss friska och lever längre. Ja, Men tyvärr så, så handlar det mesta inom medicinen om motsatsen då. Och de här sakerna det är så väldigt otäcka sanningar. Så att man, man klarar inte av att ta till sig det. är så att Det blir så jobbigt. Det går inte. Det, det är jobbigt. Det är jobbigt, det. svårt. Det är klart, det är, klart ja. det är jobbigt. Det är klart det är jobbigt. Ja. Ja. Men uh, vi, vi, som sagt, som du sa Patrick. Vi lever bara uh, vårt, vårt liv. För några... Uh, en, en kort stund lever vi och, och, och om vi ska göra någonting av, av, av vår eh, valelse här på världen mm. så, så tycker vi liksom borde lägga in, någon, göra någon insats mm. Mm. För, för att världen ska bli bättre. Det hörs, lite, det hörs lite gammaldags ut men jag menar kan faktiskt inte den här världen förbättras. Jag tror det. Jag tror den kan förbättras. Ja. Men det, det är question of numbers tror jag. Det måste vara mer människor som, som är villiga att, att, att göra någonting. Men jag vet, jag vet inte om det är... Och, det lilla så, vi kan göra. Det är väldigt långsamt takt. Jag tror att systemet måste fallera ganska rejält innan folk börjar liksom fråga ja. sig. Ja, jag jag är optimistisk. Jag är optimistisk. Jag tror, jag tror inte det kan vara i evighet Jag tror inte detta kan vara i evighet Nej. Det är bara vi, vi lever i det en fruktensförd uh, epok, epok. Just nu det, det inte några no, no no bra dagar vi lever i men, men trots allt ja vi, har vi, då, vi kan ju köpa en fin bil och, och, och fina hus och sånt fortfarande men, men om vi låter detta gå framåt så blir vi ju alla fattiga. Jo, men banki, och, banki det blir inte så roligt längre. Banty äger allt till slut. Så att det är ju inte många som äger sina egna lägenheter eller villor och sånt. Nu tvingas man ju ta väldigt höga lån. Och, och föräldrar som ja. vill att sina barn ska få tak över huvudet, de, de måste ju belåna sina hus för att som säger, eller ja, gå, gå i borgen för sina barn. Så att liksom Ingen kommer ju komma undan till slut och ha ett stort, stort lån. Och då den som är satt i skuld, har mycket fri Det sa ju våran förra, en av våra förra statsministrar Göran Persson. Tog med. Så att, och det ligger mycket i det. Mm. Mm. och Det är också så Martin att man, alltså, om man säger alltså, eh, lagar och ägande och monetära system, det vill säga pengar de måste ha en moralisk och etisk grund mm. i botten människor känner mm. att det här är rätt och okej okay. mm. och de blir varse om att det är inte rätt och okej okay. det här är ett stort bedrägeri som mm. pågår mm. då fungerar inte det här, det här ägandet och den typen av lagar och det monetära systemet då kraschar det mm. för det är grundstenen mm. i det Mm. Så ska man göra något bra så är det ju att försöka hjälpa människor att hitta de här sanningarna. Mm. Och då kommer man en liten bit på vägen. Och, och, och man, man ska ju inte vara naiv och tro att, att det här kan gå så jättefort. Men någonting måste man göra. Och det är ju liksom. Det är ju för oss själva och för våra barns skull. Och, och de får ju ta vid mm. sen. Mm. Och någonting. Kommer ju. Så är det ju bara. Men varje, varje lång resa börjar med några första staplande steg. Så är det bara. Ja. Mm. Mm. Mm. Yes. Yes. Mm. Så vill jag säga också det att jag menar, och, och, och paradig, paradigmskiften har ju hänt förut, vad vi vet. liksom. Menar, vi har ju kravlat ur, ur en mörk medeltid för några hundra år sedan i alla fall om vi ska tro på våra historier. <tryck> det jag vet. Inte. <tryck> mm. <tryck> det ska väl hända igen. va? <tryck> Nej, nej. Det är ju svårt att verifiera, va? men vi kan ju ha det som en, en, en referensgrund i alla ja, fall. Martin. sen om det här Sovjets fall där 1989 som ingen kunde föruse fall det var, var det planerat. Ja. Men man, jag, jag var faktiskt i Berlin 89 och såg muren falla. Så att allting måste ju ha hänt och varit riktigt ja. va? det här med. Så och kalla kriget och nej, det jag själv. Jag, jag var faktiskt där på den Pimcoj koncernen. Det var jättegott. Det var det. Jaså? Nej så? Ja. Ja men. Jo då. Det var slutet på kalla kriget säger de. Va? Det är inte det? De säger. Mm. Ja precis. Mm. Och då var inte den illusionen lönsam längre så att och tittar man på lite nya. Mm. Ja. ja ja men det var det var jag tycker vi har täckt eh, olika olika temer här så det har vi varit ganska ja det, det var roligt i alla fall ja och så när Stig Henrik lyckades när han sa S <skratt> det är gått bra Förvånansvärt ja. bra ja. han han tillhör det var 10% va? som levde mer än 10 år. 10% mm. mm. som levde 10 som levde år och han är nu 75 år så att han är en fantastisk eh, makalöst uppmattål mm. i det här. Ja, ja. Och, eh, svarta hålen vet vi inte nu om de finns eller inte men eh, det, är, det är han som bestämmer om de finns eller inte. Ja, och, och vilka så. är helt svarta eller om de är lite gråa? eller hur man <laughs> Spray. Vi in lite promotion för den boken och filmen lite. Liksom. Ja, just det. Det var fel team som hette så, ja. Ja alltså, alltså, ja, så eller Hollywood, alltså Hollywood. Men då avslutar vi för idag då så är jag hej då så till på återseende till lyssnarna så. Ja. Okej, tajam. Ja. Okay. Tack, det också, ja, mycket trevligt. Tack. tack för ikväll. Ja. Okay, yes, we are bored, we're all bored now, but has it ever occurred to you, Wally, that the process that creates this boredom that we see in the world now may very well be a self-perpetuating, unconscious form of brainwashing created by a world totalitarian government based on money, and that all of this is much more dangerous than one thinks? And it's not just a question of individual survival, Wally, but that somebody who's bored is asleep, and somebody who's asleep will not say no? See, I keep meeting these people. I mean, uh, just a few days ago I met this man whom I greatly admire. He's a Swedish physicist, Gustav Bjornstrand, and he told me that he no longer watches television, he doesn't read newspapers, and he doesn't read magazines. He's completely cut them out of his life because he really does feel that we're living in some kind of Orwellian nightmare now, and that everything that you hear now contributes to turning you into a robot. And when I was at Findhorn, I met this extraordinary English tree expert, who had devoted his life to saving trees. Just got back from Washington, lobbying to save the Redwoods. He's 84 years old, he always travels with a backpack, because he never knows where he's gonna be tomorrow. And when I met him at Findhorn, he said to me, where are you from? And I said, New York. He said, ah, New York, yes, that's a very interesting place. Do you know a lot of New Yorkers who keep talking about the fact that they want to leave but never do? And I said, oh, yes. And he said, why do you think they don't leave? I gave him different banal theories. He said, oh, I don't think it's that way at all. He said, I think that New York is the new model for the new concentration camp, where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards, and they have this pride in this thing they've built. They've built their own prison, and so they exist in a state of schizophrenia, where they are both guards and prisoners, and as a result, they no longer have, having been lobotomized, the capacity to leave the prison they've made, or to even see it as a prison. And then he went into his pocket and he took out a seed for a tree and he said this is a pine tree. He put it in my hand and he said escape before it's too late. See actually for two or three years now Chiquita and I have had this very unpleasant feeling that we really should get out. And we really feel like Jews in Germany in the late thirties. Get out of here. Of Course the problem is where to go because it seems quite obvious that the whole world is going in the same direction. See, I think it's quite possible that the 1960s represented the last burst of the human being before he was extinguished. And that this is the beginning of the rest of the future now. That from now on, there'll simply be all these robots walking around, feeling nothing, thinking nothing. And there'll be nobody left almost to remind them that there once was a species called a human being, with feelings and thoughts, and that history and memory are right now being erased and soon nobody will really remember that life existed on the planet.